Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah Al-Ikhlas ayat 1 Adakah perkataan Qul? Ha, kalau nak tulis perkataan Qul tu pada tulisan Rumi kena kena Q Sebab kalau tulis Qul macam tu, itu Kaf ya begitu. Dalam surah Al-Ikhlas itu hukum tajunya Idhar Mutla Baik, kalau mengikut pengajian saya Pembelajaran yang saya terima Izhar mutlak ni ialah apabila non mati bertemu dengan waw atau ya dalam satu kalimah. Dia dipanggil sebagai izhar mutlak. Tapi untuk lam ini pembelajaran saya dipanggil sebagai hukum izhar saja. Iaitu dibaca terang jelas. Begitulah ya. Ha, cuma dalam masa yang sama lam ini dia ada sifat tawasud. Sebutannya agak bertempoh. Dalam masa yang sama pada lam, ia ada sifat inhiraf. Lidah yang sedikit dilengkukkan. Jadi sebutannya agak bertempuh. Dalam masa yang sama, ia juga baca izhar. Maknanya dia baca terang dan jelas. Qul huwa Allahu ahadda. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan. Mungkin betul izhar mutlak, tapi tiada pada pengetahuan saya. Jadi saya tidaklah mengiyakannya dan tidak menafikannya. Cuma pada saya, izhar mutlak ialah sin wa nun sin nun bunyanun ad-dunya pada bacaan nun mati bertemu waw dan ya yang lazimnya kita jumpa dalam dua kalimah hukum idgham tu tapi ada empat kalimah ni dia berlaku dalam satu kalimah maka ini disebut sebagai izhar mutlaq dengan melihat tanda mati di atas nun tersebut yang apabila berlaku dalam satu kalimah bertemu dan hubungan waw atau ya dipanggil izhar mutlaq Qinwanun, sinwanun, bunyanun al dunia. Waghoh alam.